«Приросла до цього гнізда, як гриб до дерева, а ти її переконай, переконай!» І сиві пригаслі очі старого лева почали розпалюватися і раптом засвітилися тим вогнем, який мала добре знала, саме тим вогнем, котрий і вістить про дух, що поселився у цій давній обшиті стелажами із напхом-напханими книжками кімнаті, який колись уразив її, ще зовсім малу, коли вона сто років тому сіла до екскурсійного автобуса, щоб подивитися на загадкові біля київські змієві вали. І вів екскурсію саме оцей ветхий деньми лев, котрий захоплено, аж натхненно оповідав про нерозгадану загадку, якою ще ніхто не розгадав, і яку він ціле життя розгадує. Отоді і вона засвітилася від отого палахкотючого лев'ячого вогню, а через якийсь час переступила порога цього дому. Але вже давно той вогонь в очах пана Богдана не запалювався. І дівчина могла б покинути сюди приходити, коли б не сподівалася, що це не назавжди. І коли б не відчувала в цій кімнаті отого таємничого духа тіней, облич із невідомих часів і химерних, скручених, вигинливих ліній, між якими вона ніби просочувалася. Через це, зрештою, і стала милосердною самарянкою. Гаразд підскочила стільця дівчина. «Зараз приготую сніданок, приберу, а тоді, може, і перебалакую з паною Катериною». «О, ти розумничка!» зволожилися очі у ветхого лева. «Тільки без отого може, бо мені сьогодні здалося, що зволікати годі. А тепер оповіч свій сон». «А це я розкажу пізніше», зімружилася дівчина. Бо зараз у мене море роботи. Біжи, біжи, буркнув старий і потягся до письмового столу, на якому лежав грубий старовинний фоліант із шкіряним корінцем. І ось о той горобчик із розпущеним та розсипаним по спині, правда, охайно розчісаним волоссям, обгорнув тоненького стана фартушину і почав пурхати по квартирі на кухню. Звірти в кімнату, першу тоді і другу, Знову туди-сюди, вгору-вниз, В одній руці в нього віник, А в другій – вогка шматина. І літали в повітрі простирадла, колдри та подушки, І курява в соняшних стягах стала золота, Наповнюючи ті стяги, наче прозорі труби. І від позору на ті стяги Горобчик Незадоволено зморщував носика чи дзьобика, Порхнув туди й сюди, Ще раз і ще. А на стільці посеред своєї кімнати, За столом, покритим колись гарною, А тепер ветхою та сірою скатіркою, Сиділа вельми стара жінка, Із темним обличчям, і з кулястою головою. І ця дивна, уособлена кульбаба Щось собі там бурмотіла під носа. Здається, про те, що і вона колись Була вертка як білка, Айневгамона Страшенно любила чепурити своє гніздечко І ніколи не думала Та й у голову не могла взяти що прийде час І вона стане безсила й віником поворухнути І цей час Печально думала вона Сидячи в одному із сонячних стовпів Що протикали на кімнату Так і надійшов і коли б не цей меткий горобчик, шар бруду, старих речей, збитий у сіру вату пил, сплетена павуками павутина, відвалений тиньк, а розтрухле дерево, поступово вкривали б їхню підлогу і речі і їх самих, доки б не засипали з головою, як колись засипав вулканевий попіл вибухлого. Везувію помпею. І вони б залишились у тому сірому попелі із чоловіком, як два всохлі опудала, і самі складені із спресованого попелу, чи пороху.